פרק מ"א. ויהי בחודש השביעי, בא ישמעאל בן נתניה ון אלישמה מזרע המלוכה, ורבי המלך, ועשרה אנשים איתו, אל גדליהו ון אחיקם המצפתה. ויאכלו שם לחם יחדיו במצפה. ויקום ישמעאל בן נתניה, ועשרת האנשים אשר היו איתו,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 עם ישמעאל בן נתניה, וימצאו אותו אל מים רבים אשר בגבעון. ויהי כראות כל העם אשר את ישמעאל, את יוחנן בן קרח, ואת כל שרי החיילים אשר איתו, וישמחו. ויסובו כל העם אשר שבה ישמעאל מן המצפה, וישובו וילכו אל יוחנן בן קרח. וישמעאל בן נתניה